Le petit déjeuner parisienne. la musique l'ange, très chic, sélectionné par Christiane Rovier. Mon dieu, que c'est qu Hyvää sunnuntaita, rakkaat sunnuntai-pullan kuulijat. Studiossa jälleen kerran Mia, Natsku ja Aino. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa. Tervetuloa. Miten teillä kahdella menee? En mä tiedä, mulla on kesäväsymys. Onko? Miten on? voi olla kesäväsymys? tiedä. Niin, mä, mä en tiedä, miksi mua väsyttää. mä vaan väsyttää kauheasti. Okay. Ihan muuten menee ihan hyvin. Joo. No hyvä kuulla. Siis nyt säät kylmeni tällä viikolla. Ehkä vähän kesäfiilis katossa. Mä katos. vähän matala painetta. Niin. Mm. Oikeasti mua väsyttää koko ajan hirveesti. Mä, sanoin, että mä niinku Pilkin pystyssä. Ai no joo, voi hitsi. Mä ostin viime viikon loppuna aurinkolasit. Ja nyt mulla on... No hei, se on sun syytä nyt, että on säät. <laughs> Ehkä, nyt mulla on koko ajan sellainen kesäfiilis, kun mä kuljen ne päällä tuolla. Niin siis tänäänkin, kun oli pilvistä, niin, niin Mia kulki. Aino ai no näki, kun mulla oli lasit päässä. Kyllähän se vähän että näyttää, mutta mihin ne laittaa, kun mulla ei ole mitään koteloa vielä niille. No sinne pään päälle. No mä pidin niitä Tai laukkuun, nähdä. tai taskuun, tai rintamukseen. Mä, ei, tulee tai! Sitten mulla on myös sellainen idea sulle miettää, kun sä lähdet aamulla koteoa, ja sä näet, että vettä sataa, niin jätä ne kotiin. Mut kun sää voi muuttua. <tos> ja sitähän toivota. toivotaan. asiassa mä voin kertoa semmosen tarinan tästä niin kuin tavaroiden. Mä oon aika tarkka siitä, että asiat ei saa kulua. Mä sain ensimmäisen matkapuhelimen, kun mä olin 12-vuotias joululaajaksi ja silloin mun iso isä äidin isä halus vähän kokeilla sitä. Ja mä huusin sille, että älä koske siihen, kun se kuluu. <tos> Joten tästä tulee sellainen legenda, että mä oon aika tarkka niin kuin, asioista, mä en halua, että niihin tulee mitään narmuja, ja mä kuulin että ne koko ajan. No mut joo, se mun aurinkalasi hankinnasta. Mä ajattelin tänään puhua teille vähän heinäpaaleista. Tiedättekä miksi? No onko sulla heinän huha tai, mm -mm. tai onko, onko tämä tää kesäromantiikkaa liittyvä juttu, että no, heinäpaalien eh... välissä tai päällä tai... Mitä sinä olet tämä taas ihan tiedän. uusin tää juttu? Mut itse Justin timberleikin kanssa vai kuka se on? Peter, anteeksi! Mä en ota mitään kantaa nyt näihin syytöksiin, enkä kerro sen enempää nyt lemmelleikäistä heinäpelloilla. Mutta siis kyse on Pinkit Paalit-kampanjasta, jossa tuetaan syöpään sairastuneita na naisia. Ja ideana on se, että maatalous-tuottajat voi ostaa pinkkiä tällaista heinäpaaliin, muovia, kalvoa, johon siis heinäpaalit laitetaan talveksi. ilmeisesti Suomessa. Suomessa joo. ollaan, joo. Ja, äm, perinteisesti värit on vihreä tai valkoinen näissä heinäpaaleissa, jossa ne säilytetään Kai se liittyy jotenkin vuoden aikojen kiertoon, että niinku halutaan merkitä ne niin, erät. Ehkä, niin, tai ehkä niitä halutaan vähän maastouttaa sinne, sinne kun ne pellu, me, me kutsutaan niitä dinosauruksen muniksi. Joo. Ne ovat sellaisia isoja rumia kasoja yleensä, ja niin niitä ehkä haluttu. Talvellahan ne maastoutuu lumejoukkoon, jos ne on valkoisia, mutta sitten taas... Sitten aikaa parempi väri on vihreä, niin ne tota, Niin aivan. on, on looginen selitys. Mm -hmm. Mutta nyt voi ostaa vaaleanpunasta kalvoa. Ja ähm, näistä kalvoista tuottajat maksaa euron enemmän, ja se menee sit suoraan tähän syöpäjärjestön äh, keräykseen. Ja sitten äh, valmistaja ja tämän tota, äh, tuotteen myyjä, niin he maksaa myös euron. Eli yhteensä kolme euroa menee aina... Tästä mitä, mitä mieltä tuotte tämmöisestä ideasta nyt, että he, heinä, siis, siis syyhän on hyvä tai mihin kerätään rahaa, sitä niin. varmaan koska, mutta pitäis nyt heinäpaaleja? No, ei, kaikki no, mutta ei kaikki naiset ensinnäkään tykkää pinkistä. No ei, mut, mutta ehkä tässä on muutenkin, kun tämä niin pinkistä on tullut rintasyövän väri, mm. niin silloinhan myydään siellä on kaiken Mä oon nähnyt pinkkejä pyykin kuivatustelineitä ja pinkkejä tiskiharjoja ja pinkkejä. Sitten on myös pinkki jalkojen raspauskone ja pinkki oh. pysäköintimittari, oh. <laughs> mitä tekemistä rintasyövän kanssa. Joo. Mössy kun sa ostat sen, niin, niin. se niin tuo rintasyöpätutkimusta, mikä on mm. musti ihan hienosti hiialyhti. Sa mä olisin maisi niin mä ihan mielelläni niinku tukisin rintasyöpää, mutta en mä silti halus niitä pinkkejä heinapaaleja. Mutta mitä ne oikeastaan haittaisi? Ne, ne haittaa mun mun silmää. Sitten myös mun mun mun mun mun onko se valkoinen tai sen parempi, että se, et, et näkee, aha, mm. mun mun mun ne muoviset. mun mun mun mun mun ihan mun väreissä. Mutta mun on mun mun mun mun on mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun mun he mun mun mun mun mun mun mun mun mun kuvan Facebookissa mun mun mun mun mun mun niin tota sitä kuvaa jaettua yli 15 000 kertaa. Eli he käyttivät sitä niin tarkoitus. Tavallaan siinä hmm. Se ei ehkä ollut välttämättä heidän tarkoitus, mutta se lähti leviimään. Ne siellä kommenteissa, koska totta kai sosiaalisessa mediassa kaikkea kommentoidaan, niin siellä on kyllä puolesta ja vastaa aikamoista vääntöä siitä, että kuinka, kuinka ne pinkit on niin rumia siellä luonnossa, ja sitten taas toiset, että kuinka tämä on niin mahtava idea. Ja, ja ihmiset ottaa yllättävän henkilökohtaisesti pinkit, heinäpaalit. Ehkä se on tää kun on su su suomalainen maaseutu, että sinne ennen, ennen kaivaan, ja niitä heinäseipäitä, ja sitten kun ne katosivat, niin sitten tuli nämä pinkit tai pallerot, ja, ja niin kun sit, tota, nyt ollaan taas uuden edessä. Mut, tässäkin taas ruotsalaiset teki tämän ensin, ne oli okay. viime vuonna jo Ruotsissa. Mm. Oliko? Ja uudessa Seelannissa on ollut vastaavia kampanjat, esimerkiksi eturahossyöpää vastaan, tai tutkimusta tukeakseen tuk viljelle, että voin ostaa siis vaalean sinisiä näitä kalvoja. Ei on ihan uusi idea ole, mutta tämä kiinnitti mun huomioon, koska tämä on positiivinen juttu. Ja mä en ollut hetkeäkään miettinyt, että joku voisi pahoittaa mielensä siitä, että on pinkit, ne, ne tiedettänyt heinäpaalit. Ja itse asiassa se, minkä takia näiden ostaminen on myös hyvä, on se, että nämä on niinku riittävämpiä. ne on jotenkin valmistettu vähän eri tavalla kuin ne perinteiset valkoiset ja vihreät kalvot. Eli ne on pikkasen riittävämpiä, ja ne vähentää materiaalikustannuksia jopa 16 prosenttia niinku verrattuna niihin No siinä niin on hyvä syy. Eli, eli se on jollain niinku Joo, se on, on sellaista hirveän paksua Joo, joo, joo. mutta se on pikkasen laadukkaampaa kuin mm. vielä, mitä nämä aiemmat on ollut Todellakin se maksaa vain euron enemmän. Mm. Niin, ja tota. siis ymmärtääkseni kyllä ihan kerätään nämä muovit, että näitä ei mitenkään siellä tiloilla sitä hävitetä, vaan ne kerätään mm. talteja ja ne viedään sitten, mm. sitten aina niitä, koska niitä ilmeisesti tuommoisilla isoilla tiloilla, kun niitä te tehdä satoja paaleja, niin, niin, niin niitä kyllä sitten kuluu Muovia niin. mm. no Tällä tavoitellaan 7,5 tonnin lahjoitusta. Eli ei nyt mitenkään ihan hirveä, mutta mä käsitin, että nämä kaikki kalvot on nyt myyty loppuun. Raisio. raisio Uh, agronit valmistaa, mutta tai siis myy ja sitten joku toinen valmistaa, mutta että ilmeisesti nämä kaikki kalvot on nyt suomesti myyty loppu. Eli, eli tuota, tavoite on saavutettu. Tavoite on ilmeisesti mm. saavutettu. Ja ensi kesänä sitten voi nähdä siellä teidän varsilla Pinkkeä pinkkejä paljon. Niin, ja eli se siis näkyy sanoa, vasta ensi. Ehkä viik... Eli se mieleen. näkyy vasta ensi kesänä, ei ihan vielä. Mm. Aha. Okei. Okay, joo. Ei sitten näkyy tänä kesänä, tänä kesänä ei oo. Jukulaisellakin on jo niitä No niin, aivan. Joo. Tämän käsänä joo. Käsänä, joo. joo. Ah, okay, mutta mä liputun tämän puolesta, saatiin pikku keskustelu tästä aikaiseksi <tos> on mielenkiintoista aina kuulla, että joku on niin mm. just tämäkin, että sä sanot, että niin 15 000 ihmistä on jakanut sen kuvan, niin se on aika moinen jako. No mutta toinen juttu, mikä on nyt ajankohtaista, perjantaina alkoi äh, jalkapallon em kisat ja nyt kun me tätä nauhoitaan, niin ne ei ole ihan vielä alkanut, mutta tota, mä odotan näitä kisoja jotenkin innolla ja musta on yllättävää ehkä. Mä en ole niin Aino sanoi mulle, että et Toi oli vähän yllättävä tieto, että kun et, sä et ole sellainen niinku ihminen, joka seuraa urheilua. Ja ei mä No mut mä tiedän, siis tää ei tullut mulle täysin yllätyksenä, koska mä oon joskus es esittänyt sulle tämän kumman kaa kysymyksen. Mm. Eli lätkä vai foodies. Vai foodies. Ja ja foodies. silloin sä sanoit, että foodies. Joo. Ja mm. kyllä mä edelleen seisuhden vastauksen takana, joo. koska se on musta mielenkiintoisempi peli. Ja, ja mua taas ei kiinnosta se ei yhden. Aika ja jä... no, no, Joo, että? <laughs> mä oon viikolla hyvät aiheet, kun <laughs> sun pinkit. Heinäpaltti. Budiso on ihan pepustaja. Joka tapauksessa Nakisata nyt käynnissä, ne kestää kuukauden. Missä ne pidetään? Ranskassa. Ranskassa. Ranskassa pelataan ympäri Ranskaa näitä stadioneita. Ja, ähm, siellä on 24 osallistujaa. Aikaisemmin on ollut vain 16, eli nyt ensimmäisen kerran otettu mukaan sitten. 8 mm -hmm. Miten se meidän nyt rakkaan Suomen kanssa? Onko se päässyt jos väliin? Su suomi ei ole koskaan päässyt Joo. mihinkään ei. näihin arvokisoihin. Juttuhan on niin, että Suomi ei ole ikinä pelannut EM tai MM-kisoissa. Mm -hmm. äh, Onko oli... Viro on? Mä en itse asiassa tiedä. Viro Mutta tänä vuonna Suomi. Niin, mutta tänä vuonna ne ei mun mielestä pelaa. Äh, Suomen tie EM-kisoihin katkesi jo tuossa, muistaakseni viime syksynä, kun ne hävisi joku tärkeän ottelun. Karsinat EM-kisoihin alkoi jo vuonna 2014 syksyllä ja sitten Suomi on pelannut niissä karsinoissa muassa mm. Viroa vastaan ja otti tietysti turpaan niissäkin. No, mutta jos, 20, jos puhutaan EM-kisoista niin Euroopan mm -hmm. ka, niin kuin maista ja 4 pääsee, niin, niin ei sieltä kirveen monta jäänyt ulos. No, Suomi ja niin. <laughs> joku muu. <laughs> niin, siis, niin, Toika moni sinne pääsee, mutta tosiaan, Suomi ei ole siellä koskaan pelannut. Ja nyt Näihinkin sohi oli aika suuret odotukset, että huuhka, että olisi mennyt jatkoon, mutta toisin siinä sitten kävi. Et esimerkiksi Miksu paatalainen entinen päävalmentaja, menetti tämän takia työnsä, koska menestystä ei tullu. Mutta se ei sitten enää riittänyt se valmentajan vaihto niinku siinä vaiheessa, että se oli liian myöhäistä. Saatko mä esittää henkilökohtaisen kysymyksen? No anna tulla. Mikä siinä Fudiksessa on? Onko ne niin hyvät jalkalihakset vai, vai mielenkiintoinen peli vai... Niin. No, futis on niinku, se ei ole, mä en sano, että se on hidasta, mutta se on hidastempoisempaa kuin esimerkiksi lätkä, jos mm. mä nyt pysytän taas kysymyksessä. Mm. pysymyksessä. Niin mun on niinku helpompi seurata sitä kuin lätkää, koska lätkässä mä en välttämättä näe, missä kiekko kulkee. Eli se ja mä taas, kun on sen että kun se on niin hidastempoista, mm. ja sehän on valtava se kenttä, ja kun ne on, menee. Mutta mut, mut, siinä si, myöskin se on, sit, kun sitä tavallaan seuraa, niin siinä alkaa näkemään, pystyy näkemään, miten se rakentuu, mm. että se ei ole sellaista niin nopeasti sinne. Mä tykkään siis molemmista sekä jalkapallosta jälkiekosta, mutta mm. jalkapallossa on ehkä se, että sä pystyt näkemään, miten se peli rakentuu, se pystyt ehkä vähän ennakoimaan sitä, että hei nyt sä pystyt seuraamaan sitä paremmin niitä eri vaihtoehtoja, mitä siinä voisi tapahtua, varsinkin jos on itse joskus pelannut. Niin tota. mm. Varmasti silloin Joo. jo. Kyllä mä siis viime kesänä katoin, silloin... toissa kesänä siis mm. kisoja, mutta mm. tota, Minusta niinku futiksessa kivointa on nämä oheisi, siis futikseen kuuluu tämä tää feikkaaminen, eli tämä näyttely Joo. Joo. sattuu, <laughs> ne no on tosi hauskoja juttuja. Niin sitten on kivat, kun on ulkomailla, niin siis muualla kuin Euroopassa siis sehän on niinku pyhä asia Anon. se futis, Joo. Ja, ja on sit se Euroopassakin. pienikin ottelu ja sitten niin. Mm koko kaupunki on sekaisin. Kyllä, kyllä se Euroopassakin. Se, se on Euroopassa, on niin Euroopassa. Euroopassa, Euroopassa myös, Joo. mutta siis muualla kuin Suomessa. No Suomessa Joo. ei kyllä, en ole Joo. nähnyt semmoista hirveää jalkapallon huumaa ikinä Suomessa. Niin. No ei se vastaavaa ole, mutta ei tarvitse mennä kauas, kun se huuma sit jo on käynnissä. Hmm. Ja tämä on nyt siis, mä en tiedä sanoinko mä mutta viiden em kisat, Eli ne aina joka neljäs vuosi pelataan. Tämä on aika pitkä perinne siis. Öm, tänä vuonna näiden pelien teemana on... Tota, niin Tällainen jalkapallon juhliminen. Eli mun mielestä aika, ehkä vähän tylsäkin teema. Ei ole mikään niin yhdenvertaisuus tai tasapuolisuus tai mikään tällainen niin pyhä, vaan ihan pelkästään, että juhlitaan jalkapalloa. Ja öö, Yle Televisio on nämä kaikki ottelut. Ne voi katsoa arenasta. Valitettavasti täällä ei näy. Mutta mä luulen, että kyllä eestin Televisiokin ne jostain kautta välittää. Ja ainakin varmaan kisakatsoma löytyy Tallinnasta. Luulisi ainakin näin. Mä aion lyöttäytyä sinne. En ikinä uskonut näin sanovan, mutta tässä sitä ei ole. Itse asiassa se, mikä mua on vetänyt nyt jalkapallon puoleen, on ollut se, että olen lukenut tässä viime aikoina Laattan Ibrahimovicista kertovaa elämänkerta kirjaa. Ja hän on ollut, siis aikaisemmin kun olen seurassa katsonut jalkapalloa, niin olen ehkä pikkasen kritisoinut niin Laattan. Kaikkia itse asiassa suurten jalkapallotähtien tyyliä olla. Esiintyä, olla sellainen, että te tiedätte niinku uhon, mikä tähän liittyy, että vaikka se ei muuten ole ehkä sellainen hirveen matsulaji, niin sitten kun se maali tulee, niin sitten revitään paitaa pois päältä ja tehdään semmoisiin käsittämättömiin tulotuksiin. Se hypislee toistinsa päälle. En mä muista. Niin tekee jääkijakossakin, niillä on vain vaatteet päällä. Niillä putikseen se on vaatteet päällä. Tosiaan tosi ammattimainen kommentti. Mutta tosiaan siis, mä sen pikkasen niinku kritisannut Slaattaniin siitä, sen tyylistä ja semmoista uhosta. Ja itse asiassa on kirjan myötä niin se vaikutelma hänestä on vain vahvistunut, mutta nyt mä niinku, mä osaan antaa sen ehkä anteeksi eri, eri tavalla. Ikään kuin mun mielipide, nyt kukaan kysyisi tai kaipaisi, mutta mut, mut mun mielipide hänestä on muuttunut sen kirjan myötä. Ja sen takia musta on mielenkiintoista myös seurata tätä Slaattanin edesuttamuksia näissä kisoissa. Ja on huhuttu, ja Slaatta itse myös sanonut, että nämä olis viimeiset, kansainväliset arvokisot, missä hän pelaa. Mutta nyt ihan tällä viikolla, kun katoin, niin mun mielestä hän oli kuitenkin jossain vähän vihjailu, että jotain suurta on tulossa, koska kyse on kuitenkin Slaattanista. Näin hän on sanonut. Ja on veikkailtu, että Slaattan nousee niinku näiden kisojen yhdeksi suurimmaksi tähdeksi. Ja hän on niinku Ruotsin maajoukkojen kantava voima, joka voi jopa viedä Ruotsin aika pitkälle näissä kisoissa. Mutta muu joukkue sitten seurailee perästä, vaikka sielläkin ilmeisesti on kuitenkin joidenkin Tu, niin asiantuntijoiden mukaan sellaisia niin pelaajia joissa on paljon potentiaalia. Mut, näin. ja muita itse asiassa katoin vähän että mitä maita nyt kannattaisi seurata Tällaisia ö, suosikkimaita on kuin Portugali, Islanti ja sitten Ruotsi lisäksi vielä toi Belgia. Eli Belgiassa on niinku ilme nyt tullaan siihen pisteeseen, että olen luntanut vähän netistä, koska tänään enempää mä en tiedä näistä joukkueiden kokoonpanosta, mutta ilmeisesti Belgiassa on huikea kokoonpano, joka voi yltää tosi korkealla, jos ne onnistuu. Mutta tämä on nyt niinku sen joukkueen näytön paikka. Eli se on sitä... kiva aina niin katsoa, kun, kun... Mia punaista, punaisena, saa vaan poskipuna. Se on niin liekeissä tästä futiks. Ja mä oon ihan hiljaa, minä joka aina olen se äänessä. Mulla on mitä sanottavaa Mulla on siis tuttuja, jotka ei ikinä uskoisi, että mä nyt tässä selittäisin jotain jalkapallosta. Anteeksi, siis onhan nämä mun selostukset tosi amateurimaisia, nämä on muilta luntattu, mutta se ei vähennä sitä. Se on kuule se, kun se vie mennessään. se futiskortti. En kerää, mutta mä en yhtään ihmetellisi, jos näin jos näistä julkaistaan jotkut kortit, niin mulle saa tuoda. Kenen puolella sä oot? Ruotsin. Ruotsin. Joo. Kyllä Ruotsi on semmoinen, se on lähellä. Ruotsissa on erilainen jalkapallokulttuuri kuin meillä mm. Suomessa ja virossakaan vastaa, vaan vastaavaa. Että se on niinku vähän siis eurooppalaisempi näkökulma siihen kuitenkin, kuin mitä sitten taas esimerkiksi siis Espanjasta saa joka ikiseltä huoltoasemalta ostaa semmoista kasvamaalia, joka on nimenomaan tarkoitettu, että kun mennään futisotteluun, eli vedät ah. se vedät sen raidat. Ja se ne raidat. Niin, vitsi kun me saataisiin niinku Mialle semmoiset ruotsi raidat. Se niinku no, ehkä, ehkä mun ruotsilaiset kollegat voi tuoda. <laughs> No joo, sitten Portugalissa on Cristiano Ronaldo, joka on myös ollut mulle vähän tällainen, niin kun, että mä oon kritisoinut tästä ärsyttävästä asenteesta, mutta hän on siis jo vuonna 2004 pelannut 19-vuotiaana ensimmäiset em kisat ja silloin Portugali hävisi, muistaakseni loppuottelussa. Eli nyt on Ronaldolla sitten niin näyten paikka. Ja sitten ensimmäistä kertaa mukana on äh, viis, anteeksi, neljä tai viisi maata, Joo. Mä en osaa laskea viisi maata. Albania, Islanti, Pohjois-Iranti, Slovakia ja Wales. nämä maat pelaavat nyt ensimmäistä kertaa EM-kisoissa ja Islannilta odotetaan aika paljon, koska tämä on pieni futismaa. Tää on aika jännä Islanti. Joo. Ja on, ne on menestynyt hyvin karsinnoissa ja nyt sitten nähdään, että pääseekö ne näistä pudotuspeleistä eteenpäin. Mikä se, tota, jos ajatellaan vaikka Islantia tai, tai Suomea, niin. Mitä sä nyt asiantuntijana sanoisit, no, että <laughs> sä asiantuntija mi mi miksi Suomi ei menesty? Miksi Suomi ei menesty? Mi mitkä ovat ne lääkkeet, millä me saataisiin Suomin futis? Voi kuule, siis mä luulen, että se on enemmän siitä, että kun me koetaan se jääkiakkonin niin läheiseksi, niin sit siihen niinku junioritasolta asti panostetaan. Mm -hmm. Eli jalkapallo vaan jää valitettavasti, koska meillä on ihan jäätävän paljon siis niin pikkujalkapalloilla jotakin. Mutta kun ei se sitten kuitenkaan ole, eihän se, ei meillä ole niin miten niitä nyt sanotaan, siis alueellisia jalkapallojoukkueita, eihän, eihän ne menesty, Eikö meil, ei meidän jalkapallon veikkausliiga, Joo. ei sitä kuitenkaan seurata samalla tavalla kuin sitten taas. Se ei vedä, vedä puoleensa, että tavallaan tosi monet harrastaa 15-vuotiaaksi saakka, ei hmm. ne ikään saakka, niin molempia lajeja, ja sitten kun pitää päättää, että kumpi tai eikö, eikö kumpaakaan, mm -hmm. niin aika usein se on, joko jääkiekko tai sitten ei, ei, ei kumpaakaan, että se jalkapallo jää sit vähän semmoiseksi. Niin, niin varmaan johtuu myös siitä, että sitten kun mietitään sitä menestyksen mahdollisuuksia, niin, niin sun on helpompi, jos me rahallisesti, niin menestyä Suomessa jääkiekkoilijana, mm -hmm. kuin jos, kun jos haluat menestyä. Tai päästä maailmaan. Niin, kuin maailmalle. niin. Mm -hmm. jos mm -hmm. menestyä sun pitää joka tapauksessa lähteä Suomesta pois. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja sitten se, että onhan meillä... Niin kuin tuttuja, ja, siis kuuluisin jalkapallon Jari Littmanen, Mikael Forstalli, mutta ei he ole samanlaisia nimiä kuin vaikka Teemu Selänne. Et va, et jos laitetaan Litti Selänne vierekkäin, niin kyllä niin kuitenkin mä luulen, että Selänne vie aika mone ihmisen. Ainakin Suomessa. Niin. Ainakin Suomessa. Niin, nimenomaan. Niin. se taas niin. mä siis tiedän, että Hollannissa tosi, joo, on Jari-nimisiä joo. lapsia. Joo, niin on, on Sen on. takia, joo, että Litti asui siellä. Joo. No, mä en mielenkiinnolla odottaa, mitä tapahtuu huomenna, maanantaina. Pelataan ensimmäinen ruotsin ottelu, he pelaa muistaakseni englantia vastaan tai irlantia, mutta joka tapauksessa. pilapuheluita, koko ajan häiritään Ei oo, mä oon Kyllä, <laughs> ei varmaan. Ja mä, mä oon jossain, missä ei tarvita kännykkää. <laughs> <laughs> mutta Mut hei Mia, ihanaa, että sä oot niinku löytänyt jalkapallon. Ja, ja se ehkä vielä tähän niinku kootilaan. Musta tuntuu, että mä oon niinku odottanut, että jotain sellaista tapahtuu, että mä voin lähteä seuraamaan jotain. tähän kestää kuukauden. Eli kun sisko on, ajo, on ajoittanut hänen kesälomansa tähän, että hänellä on kuukauden kesäloma nyt. mitä omistautumista, tota... He, on, tota. Anna hei Mialle sun mut mulla voi soitella. Mutta kuulkaa, mulla on siis kans kesälomaa silloin, kun nämä loppuottelut pelataan, eli kyllä aion katsoa. Noniin. Ihan joka viimeisen ottelun. Mutta joo, kymmenes heinäkuuta pelataan sitten finaalikasta. Siihen osti fiilistellään ehkä sunnuntai pullassakin joka viikko. Että enää mä, en tiedä, <tosio> mä, en tiedä, mä en tiedä miten. Te <tosio> mä en tiedä Meillä on jalkapallopullia täällä. Ehkä. Ja. Ehkä. No mutta hei, kuunnellaan tähän loppuun tota David Kettaa ja Sara Lawsonia, jotka on nyt yhdessä tehneet EM-kisojen tunnusbiisin, jonka nimi on This One's For You. urheilussa varsinkin vaikkakin urheilun niin al alkusyö on ikävämpi uutinen eli, eli Muhammad Alin poismeno. Nyt mm. meillä on ollut niin kuin tässä Musta kukausien... joka viikko joku kuolee. Joo, no, mm. joka aina joku kuolee, mm. mutta että ku siis tavallisia kuuluisu kuolevaisia ne kuuluisatkin niin, ovat, mutta niin, että varsinkin nimenomaan. musiikkipuolelta on ollut. Sanotaan musiikillisesti suuria menetyksiä, niin mm. urheilullisesti voitaisiin sanoa, että Muhammad Ali oli yksi no. kaikkien aikojen mm -hmm. legendoista. Siis Muhammad Ali on, on oikealta nimeltään Cassius Clay ja hän syntyi vuonna 1942 Kentakissa. Mm. Ja mikä niin kuin, teki Muhammad Alista niin paremman kuin kukaan muu on se, että hän on ensinnäkin niin kuin, voittanut raskaan sarjan maailmanmestaruuden kolme kertaa, ja mm -hmm. kukaan muu voittanut edelleenkään. Silloin kun mm -hmm. hän voitti sen ensimmäistä kertaa 60-luvun, Alussa. Hän oli 22-vuotias ja silloin kaikkien aikojen nuorin koskaan raskaan sarjan MM-tittelijä mm. voittanut. No, se ennätys oli itse rikottu, koska Mike Tyson voitti sen sitten myöhemmin. muistaakseni jopa vasta 20-vuotias. Hän oli niin, niin nuori. Silloin Hyvin pian sen jälkeen, kun tuota, Muhammad Ali voitti tämän maailmanmestaruuden ensimmäisen kerran, niin hän kääntyi islamin uskoon ja silloin Cassius Claystä tuli Muhammad Ali. Mm. No sitten hyvin pian sen jälkeen, kun hänestä tuli Muhammed Ali, niin hän sai kutsun, kutsun armeijaan ja hän kieltäytyi menemästä. Ja, ja hän, hänen niin syytä oli se, että hän vetosi uskontoonsa ja sitten hän vetosi siihen USAan rooliin Vietnamissa. Siinä, oli Vietnamin sota Hän ei sitä hyväksynyt. No mitä tapahtui? Pääsikö hän siivariin tai annettiinko hänelle anteeksi? Ei. Hän, tota, hän menetti... Sen maailmanmestari titteliinsä sen takia, että hän kieltäytyy armeijasta. Lisäksi mm -hmm. hän sai viiden vuoden vankeja, vankilatuomion. Mm -hmm. Tosin hän ei koskaan siitä, sitä istunut, koska hän valitti siitä. Ja muistaakseni se kesti viisi vuotta se, niin kuin se valitusaika. Ja, okay. ja, tota, hän siis menetti ottelulupaansakin. Joo. Ja hän oli viisi vuotta ottelematta. Se sai, muistaakseni jossain osavaltiossa ne käytti jotain klasuulia, että se sai jonkun näytösottelun otella, mutta periaatteessa hän oli niinku viisi vuotta ottelematta, mm. kunnes hän niinku, se kumottiin se, se tota tuomio. tuomio ja hän sai tittelinsä takaisin ja pääsi nyrkkeilemään ja voitti taas. Mut mä näin siis tällaisen klipin, missä häntä haastateltiin sitten sen sen jälkeen, kun, tai hän perusteli, miksi hän ei sinne lähde. Ja se oli musta hienosti perusteltu, koska hän on värillinen ihminen, minkä takia hänet pitäisi lähettää Vietnamiin taistelemaan toisi värillisiä vastaan Amerikan puolesta. Tämä oli niinku se hänen, miksi hän kieltäytyi lähtemästä tähän. Eli, ja hän ei tietenkään myös hyväksynyt siis sitä sotaa sotana, mm. mutta myös se, että minkä takia hänet lähetettäisiin sinne täysin ähm, tavallaan, että hän ei ymmärtänyt sitä, että minkä takia Amerikan pitää Ehkä sama, mitä monet miettii nykyäänkin, että minkä takia Amerikka tai Yhdysvallat supervaltana puuttuu niin monen asiaan, että minkä takia ne on Vietnamissa sotimassa. Joo. No tota, to, voisi allekirjoittaa, mä en ehkä niin lähtisi allekirjoittaa Muhamed tota väriin liittyvää, koska siinä sodassakaan ei ollut väristä Joo, se, mutta siis näinhän sanoi yhdessä haastattelussa, mikä joo, näytettiin joo, nyt ihan joo. vastikään. Et se on vaan, mä en niin paljon tiedä hänestä, mutta sen mitä näin, niin tämä oli se, mitä näytettiin niin perustelulla, mutta uutiset leikataan niin tietyllä tavalla, niin kuin tiedämme, niin en tiedä mikä oli hänen niin kuin perillinen niinku, syy. itse niinku miettimään sitä, että minkä takia, että totta kai nimi Muhammed Ali on tuttu näin, mutta mm. ei, ei, ei, ei, ei mulle hän ei edusta jotain semmoista suurta ja mahtavaa, mutta että hän oli tietysti se, että, tota, ja mä puhun siitä lisää vähän myöhemmin, mutta hän oli myös tämmöinen niin mustien oikeuksien Joo. taistelija, siellä on varmaan se. Mutta ennen kaikkea, että siis kuitenkin urheilijana, että hän on ollut niin suosittu, että kaksi urhe kansainvälistä urheilulehteä on valinnut hänet kaikkien aikojen suosituimmaksi urheilijaksi. Ja jopa Helsingin Sanomat on valinnut hänet, oliko se toiseksi tai kolmanneksi mahtavimmaksi urheilijaksi mm. koko maailmassa. Mm. Että tota, on, et, ja hän on siis ollut, hän on ollut mukana viemässä Ronald Reagania, kannattamassa ollut tukijoukossa silloin, että Reaganista tuli presidentti. Hän on jopa silloin, kun oli Gulf-sota, niin, niin kuka lähetettiin tapaamaan Saddam Hussein? Ja Muhammad Ali lähetettiin Saddam Husseinin kanssa neuvottelemaan jenttipanttivankkien vapauttamisesta. Mm. Et hän on ollut niin kuin, aika monessa roolissa, mm. ja, ja niin kuin tämän on varsinaisen on. Niin kuin, urheilu Uransa jälkeen, niin, niin tota, hän on, ollut, on tehnyt elokuvia, mm -hmm. TV-esiintymisiä. Hänellä on niin Hollywood Fame, missä hänellä on oma tähti. Joo, tähdestä mä, mäkin tota, luin, luin että tota, se on yksi mm -hmm. harvoja tähtiä, mikä itse asiassa ei ole se maassa, vaan se on seinällä, Ahaa. koska hän, hän ei halunnut, että kukaan kävelee niin kuin, hänen, kävelee hänen mm -hmm. ylitsensä. Mm -hmm. Mutta joo, mä jään niin miettimään sitä niin, että minkä takia nyrkkeily on yleensäkin jenkeissä aivan äärettömän mm. suosittua mm. tai, niinku, no, niinku, tai futis monissa maissa, niin mä näen siinä ehkä vähän samaa kuin futiksessa, ensinnäkin nyrkkeily on niinku laji, jossa, jossa niinku voi, voi tapahtua näitä tämmöisiä niinku, ryhdyistä rikkauksiin tarinoita. Mm -hmm. Jos me mietitään, että kaikkien aikojen just näitä, on se sitten Muhammed Ali tai, tai Tyson tai kuka tahansa. Me olen se hyvin köyhistä oloista lähteneitä ihmisiä, koska sen lajin harrastamiseen sä et, et tarvitse sponsoreita, sä et tarvi rahaa. Et se riittää, että sulla on niinku hyvät, hyvä isku ja vikkelät jalat ja, ja taipumusta, niin sä pääset jo treenaamaan. Ja Muhammedin alinkin tarina oli se, että hän oli 12-vuotiaana joku oli tota, yrittänyt varastaa hänen polkupyöränsä, mm. ja, ja tota, siihen oli tullut niinku poliisi väliin, ja sitten, sitten tämä Muhammed Ali oli selittänyt, tai silloin Cassius Clay poliisille, että mitä hän tekee mm. Tolle ja mm. näyttänyt, niin silloin tämä poliisi, joka oli itse tämmöinen amatöörivalmentaja, sanoi, että kuulostuisi tuonne salille ja mm. tee se siellä uudestaan. Ja tällä lailla niinku lähti se, ja samalla lailla minusta ehkä jalkapallossakin on sitä niin, mm. että, mm. että, että tota, et se, et, ei tarvi olla hirveästi, kun taas lätkähän on usein semmoinen, tietysti liitotkin tukee näin, mutta kyllä se vaatii vanhemmilta hirveästi myös satsausta mm. siihen. Ja ylipäätään yhteiskunnalta, että pystytään ylläpitämään jääkiekkohalleja ja joo. muita, mutta jalkapallo on siinä mielessä tosiaan tasa-arvoinen urheilulaji, että sitä pystyy harrastamaan ihan kaikenlaisissa oloissa. Kyllä, mm. Ja tämä nyrkkeily on ehkä se, ehkä se on niinku yksi syy, mutta onhan nämä niinku ihan käsittämättömiä nämä summat, mm. mitä ne... Siitä mättämisestä saa. Mm -hmm. hetkinen onko se nyt kevyemmä, se ei ole kaikista raskaimman, mutta Floyd Mayweather, joka on niinku keskisarjan maailmanmestari, niin, niin, niin hän on niinku vuodessa yksistään niinku ottelupalkkiot oli 73 miljoonaa dollaria. Ja siihen päälle uhuh. sitten sponssit. Hän saa jokaisesta mm. televisioidusta ottelustakin, hän saa jotkut rojaltit. Onhan nämä aivan sitten taas esimerkiksi Hollyfield, joka tuli muun muassa tunnetuksi, ei ainoastaan siitä niin, että hän oli hyvä mutta myös siitä niin, että Mike Tyson purasi hänen korvastaan palasin. <tuh> niin hän, hän tienasi tota, ammattiaikanaan 270 miljoonaa dollaria, jonka hän kaiken myös onnistui tuhlaamaan tähän kuuluisa hmm. tota, viinanaiset viina, ja uhkapeli. Ja, ja hän elää veloissa jossain pienessä, pienessä niin. yksiössä jossain, mutta muuhan medali kyllä. Eikö hän voittanut siis, oliko se yli 50 arvokisaa ja sitten niistä 37 hän voitti niin, siis, niin, no, siis hän oli niinku, niinku kahta, että hän oli eka amatöörinä, hän voitti suunnilleen niin, kaikki, hän niin. voitti olympialaisissa. Mutta hän pelkistä arvokisoista. Joo, ja, ja sitten kun hän ammattilaisena, niin siellä oli muutama, siellä oli muutama sit häviö, oli esimerkiksi Frazieria vastaan hän mm. hävisi. Ja niin siis kyllä hän hävisi myös, mutta näistä niin voitoista niin suurin osa oli tyrmäysvoittoja. Mikä on tosi hauskaa. Niin ja hän oli kuulemma niin ottelijana semmoinen, että, että, että, että hänellä oli niin nopeat jalat mm. ja hänellä oli kädet hirveän. Niin se alhailla. oli se, mikä oli tavallaan uutta. Mm. nyrkkeilyssä, että hän toisen semmoisen mm. niinku uudenlaisen liikkumisen mm. siihen lajiin. No sairastui sitten Parkinsonin tautiin. Joo, ja siitä hän ei sanottu, että, tai ei ole varmuutta siitä niin, että, että oliko se Parkinsonin sairastuminen, niin oliko sillä jotain tekemistä tämän mm. nyrkkeilyn kanssa. Tiedän mm -hmm. häntä, mutta kuitenkin 70, mitä nyt hän oli, 72, kun hän kuoli, 74, ja tota, silloin oli ollut näköisiä, tai hänellä oli ollut paljon näköisiä muitakin ongelmia. Mm. On monta vaihetta elämässä. Mm. Mutta tuota, legenda mone, monella alalla. Mulla oli vielä tässä vähän asiaa tästä, tästä tota, Muhamed Alin ö, roolista mustien tota, asioiden tota, edistäjänä, mutta kuunnellaan tähän väliin Paul Simon in The Boxer. Kuunnellaan se.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 Than a boy in the company strangers In the quiet of the railway station Running scared Laying low, seeking out the poorer quarters Where the ragged people go Looking for the places only they would know La la la La la la la la la la la la la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 Palataakseni vielä muutamalla sana Muhammed Aliin, eli kun hän kääntyi muslimiksi, niin hän kääntyi tämmöisen muslimiksi, tämmöisen, sanotaanko nyt, alaisuuteen kuin Nation of Islam. Mm -hmm. Eli me ei nyt ihan puhuta siitä samasta, niistä samo, jos me puhutaan yleisesti maailmanlaajuisesti muslimeista, niin tämä Nation of Islam oli kyllä joo. Muslimi-uskoon pohjautuva uskonto. Mutta ennen kaikkea kyse oli, oli Af, tuota afrikan amerikkalaisten etujen, etuja ajavasta järjestöstä. Okay. Se on 1930 perustettu Ilaja Muhammed. En tiedä, mikä hänen oikea nimi oli. Mutta... Ja tämä nimenvaihtoehto liittyy tähän? Uskontaan. Se liittyy. Eli kun, kun he katsoivat niin ensinnäkin näin, että nämä nimet Cassius Clay, että se, se on hänen orjanimensä, okay. eli Nation of Islamissa katsottiin, että jokaisen ihmisen nimi, mikä mustalla oli, niin se oli heidän orjanimensä, eli silloin kun orjaa on tuotu Amerikkaan, niin heiltä on otettu pois sen alkuperäinen afrikkalainen nimi, ja mm -hmm. he koki, että se on niitä, heidän orjanimiensä. Ja, ja tota, hyvä esimerkki tästä niin orja nimestä on, on esimerkiksi sitten Malcolm X, joka oli yksi Nation of, islamin suurimpia ja tunnetuimpia johtohahmoja, joka nostatti sitten heidän jäsenmääränsäkin. Mm -hmm. ja tuota, Malcolm Xn oikea nimi oli Malcolm Little, mutta okay. tämä Elijah Muhammad sitten vaati, että hän luopuu tästä Little-sanasta, koska se on se, se orjanimi. Ja, mm -hmm. ja se kor, kor, korvattiin vain pelkällä X, joka kuvasi sitä niin, että tota, mitä on tapahtunut ja kuinka, musta, kuinka mustia ihmisiä on, on kohdeltu. Mm. No, miksi mä nyt rupesin puhumaan sitten Nation of Islamista ja Muhammedalista? niin, niin tuota, siihen liittyy sellainen tarina, että eli, eli silloin kun Muhamed alkoi nyrkkelemään, niin Malcolm X oli hänen suurin niin tukijansa ja henkinen mentorinsa. Mutta Malcolm X sitten riitautui tämän Elaia Muhammedin ton, ton järjestön perustajan kanssa niin, että hänet pakotettiin eroamaan. Ja silloin Muhammed Ali niin asettui tämän järjestön taakse ja, ja he riitautu sitten kanssa. Ja tästä Muhammed Ali on itse sanonut jälkikäteen, että se oli niin kuin hänen elämänsä suurimpia virheitä, että hän riitautui sitten Malcolmin kanssa, koska kuitenkin Malcolm oli henkeä vereen liiton tai järjestön asioiden mm. ja eden kaikkea mustien kannattaja. Mm, mm. Mutta siis ä, Nation of Islam on edelleen ole, olemassa oleva järjestö, ja sillä on Joo. 50 000 kannattajaa. Tota. Mutta ei ihan hirveän suuri Ei, yhtä, loppujen lopuksi hirveän kutenkaan. pieni ottaen huomioon, sanotaan näen, että kuinka paljon he sai huomiota. Mm että että tuota Joo, siis Muhammad oli pela... tähän yhteisöön niinku saakka. Kyllä, etsi? hän Joo. kuului siihen kuolemansa saakka Joo. ja ei ei vaihtanut nimeänsä. Ja se on tosi saa Detroitissa perustettu tämä uskonnon suunta ja ja tuota, he he Sekin oli erikoista, että Muhammad Ali siis pysyi sen järjestöriveissä kuolemaansa saakka. Mutta Nation of Islamin suurimmat niin he katsovat, että valkoiset ihmiset ovat heidän niin vihollisiaan. Aha. Ja silti Muhammed Aliin suurin osa hänen henkilökohtaisista ystävistään oli kuitenkin valkoihin mm. Ja eikö kuitenkin mm. kannattanut tällaista rotujen välistä tasa-arvoa? Kyllä. Eikö mitään. että et mustien ihmisten pitäisi nostaa öö, ylempään asemaan? Joo, he eivät esimerkiksi aluksi hyväksyneet, että vaikka siis Muhamed Ali halusi itse kääntyä muslimiksi ja, ja liittyä Nation of Islamiin, niin he eivät niin hyväksyneet häntä Aha. jäseneksi sen takia, että he eivät hyväksyneet tätä nyr nyrkkeilyä lainkaan. Niin, eli se on väkivaltaan liittyvä. Niin Hauska tämmöinen sivujuttu on se, että itse asiassa Muhamed Alin tytär Leila, niin hänestä tuli nyrkkeiliä isänsä suuresta vastustuksesta huolimatta. Okei, okay. joo. Mutta hei, tää Urheilu-uutisista. Ennen kuin mennään muihin aiheisiin, niin, niin tota, kuunnellaan vielä Melanie Martinsin piti party kyllä aiheenkaan mitään tekemistä, mutta. <hysy> ei aina tarvi <hysy> olla. <Ei. hysy> up here. Mikä on teidän lempari Jätskimaku? Minä... Kaikin kuitenkin syötte jäätelöä. Mulla on vähän tämmöinen äh, hassu juttu, että mä syön jäätelöä ainoastaan silloin, kun on tarpeeksi lämmin. Et mä en esimerkiksi talvella pysty syömään jäätelöä, se ei vaan niin kuin on mahdollista. Vaikka mä olisin itse lämpimässä, vaikka ravintolassa, niin mä, mä en ikinä tilaa jäätelöä. Öm, ja sitten kesälläkin mielellään täytyy olla aurinkoista yli 20 astetta, että mä pystyn syömään jäätelöä, koska se on tota... niin kylmää. <suh> <suh> Mutta mä myöskin niin tylsä, että mä syön mieluiten vanille jäätelöä. No. Mä oon siis samalla lailla niin ainoa kannalla, että mä pystyn syömään, mutta mun ei tee mieli talvisin. Ei. Joo, mut, joo se lempparima. E, joo. Anteeksi, saanko mä nyt sanoa? Saat. Niin. Mutta mä pystyn, mut kesäläistä tekee erityisesti mieli. Ja mun lempi, mä tykkään niinku esimerkiksi kookos, Oi, pistaasi, joo. hyvin tehty banaanijäätelökin menee. En tykkää mansikkajäätelöstä. No ei, en en tykkää oikein kuin niin Suklaa. Mä, mä inhoan semmoisia jäätelöitä, joissa on hirveästi kaikkea niinku turtta poturta, että on mm -hmm. jäätelöä, ja kinuskikastiketta, ja kuoruketta ja kermavaahtoa. Ja, mm -hmm. ja mä tykkään niinku siitä jäätelöstä. Joo, mä tykkään niinku yksinkertaisimmillaan just vaniljajatkista. Mikä on jäätelö niinku turkuksi? Tur Ei. Jäde! <tos> <tos> <tos> Oi voi, aina täytyy löytää turkua. <tos> Ei ei taida olla jätkista. Mutta turussa niin. on semmoinen kiva erikoisuus, että sieltä saa ostaa jätkiä ratikasta. Siis meillähän ei ole siellä raitia vaunuja enää tai raitia kiskoja, mutta torille aina kesällä avataan ratikka. Eli se on tämmöinen vanha ratikka. Van, vanha missä on jätki kiskoja. Tota, onko Turussa, nyt me tähän Onko Turussa joku oma jäätelötehdas? Jäätelö. Mä itse tiedä. tiedän, että jymyjäätelöt tulee jostain paattisten suunnalta, mikä on lähellä Turkua. Tai on se jopa Turkua. Mutta sitten Mut jymy mä... on kuitenkin niinku must helsinkiläinen. Onko se helsinkiläinen? Joku se on jyrkijäätelö. No onko se sitten joku toinen? Tiedätkö Aino, koska mä tiedän, sieltä päin kotoisin. en, en, en osaa sanoa tähän jäätelöjuttuun. Itse asiassa Ei. nythän on tullut paljon tämmösiä pieniä, niin, niin sanottu. Tämä on, on hauskaa, kun tämä on levinnyt, niin ensin oli ensi o, itse tehdyt oluet ja tämmöiset ja niin kuin, nyt, nyt ne on niin kuin itse tehdyt jäätelöt ja kaikki Sinkin. tavallaan tämmönen, että ihmiset arvostaa enemmän sitä tehdään käsityönä. Joo. Ja, ja se ollaan valmiit myös maksamaan on, on, vähän enemmän. On, sit on tää kolmen kaverin. Hei, olisiko jäätelö. se kolmen kaverin? Se on Vantaalta. Oh, nice. Joo. <laughs> Mut. Mä nyt yritän kaiken kiva nyt ottaa Turkoon, mutta joku tällainen vastaava pikkuinen tehdas siellä on. Joo, täällä on nyt, kun päästiin näihin pieniin, niin, niin tota, täällä on itse asiassa, Estissäkin on nyt Joo. muutamia. Et nyt kun täällä oli nämä päivät, niin mä kävin silloin, kun oli niillä maitopäivä, ja siellä oli tämmöisiä mm. pieniä maitotuottajia, ne, ne tekee myös itse jäätelöä. Joo, Tosi ja mä törmäsin Kalamaja-päivässä tällaisen pop up jäätise niin kuin kohvik ja heillä oli aivan ihana idea, että he piti sitä kahvilaa semmosessa kaksikerroksessa talossa. Ihmiset jonotti ulkopuolella ja ne jäätelöt laskettiin pienessä korissa sieltä ylhäällä. <kohdallisuus> <ulos. kohdallisuus> se, se oli musta aika hauska. Ja rahat laitettiin siihen koriin ja ne että Mä tiedän, että sä oot tosi kova jäätelöystävää mm. ja se lukee jopa meidän nettisivuilla, niin tämä mm. ei tule niin kuin kenellekään yllätyksenä. Onko sulla jäätelykonetta? Mulla ei ole jäätelökonetta. Mutta mm. mä tuossa lopussa annan vinkkejä, miten voi tehdä jäätkiä ilman. Okei. Okay. Mutta sitä enemmän haluaisin vähän puhua historiasta. Nimittäin jätskin, tiedättekö mistä tehtiin niinku ensimmäiset jäätelyt? Jotain lunta jostain ja sitten Sinne kaatuu mehua vai? Ehkä Ei, joku tämän, niin. no. mm. Joo, siis kyllä, lumesta. Ja sä, mä en tiedä nyt, koska mä en ollut hirasti tutustunut Jätskin historian ennen tätä, mutta nyt on tulee tämmöinen lyhyt kertaus siihen, miten jäätelö kehittyy. Eli siis ollaan epävarmoja siitä, mistä päin niin kuin ensimmäiset jätskit on tullut, mutta tiedetään, että esimerkiksi Kiinassa ja sitten Kreikan ja, Kreika ja Rooman aikana on tehty Jätski just lumesta ja sitten Marjoista. Ja tätä, Kreikassa ja Roomassa tätä ö, lunta tuotiin Olymposvuorelta ja sit siihen sekoitettiin tällaista niinku, marjajuttua eli syntyi sorbettia. Ja mulle jäi epävarmaksi se, että miten näitä säilyttiin, mutta mä tiedän, että tämä oli niinku tosi harvinaista herkkoa. Tätä ei saanut ihan jokainen. Tämä yleistyi vasta 1600-luvulla Euroopassa, että tästä tuli sellainen arkiherkku. Sitten tähän keksittiin laittaa mukaan sit niinku kermaa tai maitoa, niin saatiin sitten sorbetissä sitä jätskiä ja sitten tietysti hedelmiä ja marjoja käytettiin paljon näissä ensimmäisissä jätskeissä. Mutta sitten äh, tavallaan Euroopassa, miten tämä lähti leviämään, oli näin, että Katarina de Medici, hän meni naimisi Ranskan tulevan kuninkaan Henrik II. kanssa ja hän halusi sitten tämä äh, Medici tuoda niin mukanaan sieltä, hän oli myös niin, tai aatelisnainen, niin hän halusi tuoda oman hovikokkinsa mukaan. Tämä hovikokki osasi valmistaa jäätelöä ja sitä kautta tämä sit lähti leviämään. Eli kun hän muutti sit Ranskaan, niin sit se lähti sinne. Ja sitten Ranskassa äh, myöhemmin Francesco Proko Anteeksi, mä olen niin huono nimi, ulkomaalaisissa nimissä, mutta Francesco Procopio del Coltelli, niin hän sitten perusti ensimmäisen äh, Jatski-kahvilan. Eli, Eli Ranska. Ranska, kyllä. Ja hän, tässä on taustalla se, äh, että hän, ta Francesco sai isoisältään, hän peri tällaista jäätelökoneen suunnitelmat. Eli iso isä oli suunnitellut jätskikonetta, mutta hän kuoli ennen kuin ehti sen toteuttaa, eli Francesco pani tämän sitten toimeen. Ja sitä käytettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1686, ja, ja, ja sillä saatiin aikaan tällaista jätkiä, mitä, mitä mekin nykyään syödään, mikä me ei nykyään niin lasketa jatkiksi. eli siinä ei enää käytetty lunta. Ja Francesco perusti Parisiin Café Procopen, joka ensin oli vähän pienemmässä paikassa, mutta sitten se siirtyi isompaan isompaan paikkaan, ja se on edelleen olemassa. Se sijaitsee Franzen, äh, sitä vastapäätä. Mä en sen paremmin osaa kertoa, että missä siellä, mutta... Äh, Tämä oli ensimmäinen paikka, mistä on jätski ja sorbettia niinku ravintolasta, ja tästä tuli sitten tämmönen, niinku taiteilijoiden ja runoilijoiden politikon ja filosofien kohtaamispaikka. Ei ja he... koskaan kuitenkaan tapahtu näin, että kun on kahvi on kielletty ja kaakkauki on kielletty paheellisena Olisiko jäätelö Ei. joskus? Vatikaanikin, jäätelö on aina sallittu herkku. Mun mielestä, että se maailman parhaat jäätelöt mun matkakokemuksen perusteella on Italiassa. Joo. Se ei yllätä. Siis sisilialainen on tääkin tota, kokki Joo. Francesco, joka sitten on perustunut. Ja tota, kun tää Francescon kahvila laajeni, niin hän saa enemmän kävijöitä. Ja sitten niin pikkuhiljaa jäätelö lähti muuttumaan pikkasen arki, arkisemmaksi, mutta itse asiassa arkistuminen tapahtui sitten Yhdysvalloissa, jossa tällainen ö, perheenäiti Nancy Johnson hän keksi patentoida jäätelökoneen, ja sitä alettiin käyttää 1846. eli itse asiassa ö, siinä kesti aika kauan, 200 vuotta ennen kuin sitten tässä tuli niinku tällaista arkiherkkua. Siihen asti tai se oli koko oikeastaan kansan niin, koko kansan Siihen asti tämä oli oikeastaan niinku tällainen pien, pienten piirien juttu. Ja se, mikä edes auttoi sitten Jätskin arkistumista ja, ja leviämistä, niin oli rautateiden ja pakastimien keksiminen ja kehittyminen ja yleistyminen Suomessa. Jätskiä sai ensin venäläisiltä kauppiailta ja Viipurissa, Turussa ja Helsingissä, niin tää, tätä niinku asiaa tutkineet, ihmiset ovat saaneet selville, että siellä tämän niinku jätskin kauppahuuto oli Haroshi Maroshi, joka tarkoitti siis hyvää jäätelöä, ja, ja sitä huudeltiin. Mä, jotenkin oli hirveän sympaattinen fiilis, että Haroshi Maroshi on hirveän niin kiva, ja se kuulostaa hirveän kivalta, ja sitten mä osaan kuvitella, kun sitä Turun toreillakin myynyt, kuulkaan. <tos ohi tos> no joo, ö, Suomessa alettiin ö, niin siis joo, 1850-luvulla Elias Lönnruutin toimittamassa niinku sanakirjassa on ensimmäistä kertaa ollut jäätelösana, yeah. Elikkä siitä asti se on Suomessa ollut sitten. Niinku, Mistäköhän tullut. se on niin kuin jää? Yeah. Niin tulisiko se siis lumesta ja, yeah. ja lumi? Yeah. En mä tiedä. Sitten taas niinku ice cream. Niin, mm. en mä tiedä mistä. No cream on tietysti selkeä, että siinä mm. on laittu sitä kermaa, mutta mutta tota, joo. Uh, Suomessa aloitettiin jäätelön teollinen va valmistaminen 1900-luvulla, kun italialainen Magin perhe perusti vuonna 1922 Helsingin jäätelötehtoon, joka on edelleen olemassa, joka on edelleen mm. olemassa ja itse asiassa sieltä olen saanut parasta kookosjätkiä. Siellä on hyvä. Sitten niillä on sellaiset klassiset sellaiset vaniljapuikot. Siis on mm. se mikä se on vielä, että kun on yleensä jäätelötikku on semmoinen, mikä lääkäritkin laittaa suuhun? Joo, tai patulan tai minkä muotoista sanotaan. Niin se magin vaniljapuikon jäätelö, se tikku on pyöreä. Ahaa, mm. okay. Ahaa, siis on mun mielestä itse asiassa se, se magin vanilja jäätelö maistuu vähän samalta kuin se venäläinen harochi, marochi. Mm -hmm. Koska tota, kun olen niin Venäjällä käynyt, siellä on, siellä on aina ollut hyvä jäätelö, mm -hmm. että se on niin kuin ehkä pysynyt se kulttuuri siellä. Niin. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. niin. Mi no mikä, Mi Mia, mikä on sun no mun jäätelöhekko? Mun maku on kyllä mä kanssa tohon vaniljaa. Mä tiedän, että se on vähän tylsä, mutta se on aina semmonen hyvä. Ja mm. Se on myös sellainen niinku vedejakaajat, että jos on paha vanilja, jätski, niin en syö muitakaan jatkia. Mutta jos on hyvää, niin voi maistaa muitakin. Mä, mä, mä tyrmään täysin tämmöiset perusvalion vaniljat. Joo, no kyllä Sin... mä sitäkin syön, mutta siis on se parempaa, jos siinä on jotain vähän semmoista mm. erityistä. Siinä on ehkä, että siinä pystyy kaikkein helpointa yhdistämään ja kaikkein muuta. Jos haluaa jonkun vähän suklaata tai, tai tuoreita mansikoita tai tällaista, niin se vanilja toimii aina niin niiden kanssa kaikkein mm. parhaiten. No, Tykkäätkö te tämmöisistä, kun Jerry's, niin niillähän on chocolate monkey, cherry monkey, chip, chip, chip. Se menee ehkä se överiksi. Kyllä minä niitäkin mm. olen syönyt, koska olen jätskin suuruutta mm. ja varmaan niinku kaiken maailman jätskejä, mitä saan syödä, niin on koittanut. Mutta tota, ei se oikein iske. Kyllä semmoinen niinku yksinkertainen on parasta, mm. että nimenomaan se jatki tulee sitä. Tiedättekö, mikä on Häkkendaasin tarina? Ei. ei. Siis Häkkendaasan on ihan amerikkalainen. Mutta kun he niin alkoivat tekemään jäätelöä, herkkujäätelöä, niin ajattelee, että heillä pitää olla tämmöinen äh, nimi, jo, joka niin tulee jotain tämmöisiä saksalais-sveitsiläisiä mm. assosiaatioita. Ja niin he antoivat sille firmalle nimeksi Häkkendaas. Jaha, okei. Okay. Okay. Täällä on ma markkinointiasiantuntijat <laughs> ollut taas keksinyt. <laughs> Myövempi on sitten ihan rehellisesti Sveitsistä, mutta mm, Häkkendaas on, on okay. amerikkalainen, okay. Yh, joka okay. halusi olla sveitsiläinen. Okay. No vuonna yö... 1922 perustettiin myös Eskimo, mutta sitten ensimmäinen jätskibaari Suomeen perustettiin Lasipalatsiin vuonna 1936 ja se oli juuri Helsingin jäätelö. Onko siellä tehtä? muuten edelleen jätskibaari tai onko se nyt Oi, En tiedä. En tiedä. Se Olisiko foorumin alakerras nykyään? Se Nythän on esitetty paljon näitä, mutta jossain vaiheessa niin jätkepaarit lähti kokonaan pois. Voin mm. kuvitella, että niiden kulta-aika on ollut just joskus 50. Niin, tässä 50 on taustalla 40. se, että suomalaiset syövät tosi paljon Jatski. Mm. Niinku me ollaan kolmanneksi ahkerimpi jäätelö. Syöi vain Australia ja Yhdysvallat menee meidän edelle. Ja se on kuulkaa 14 litraa per henkilö per vuosi. Mä, mä vähän mietin, että et ei riitä. Ei riitä 14 litroja. Kyllä mulla menee paljon enemmän. Ihan mä luulen, että sä syöt varmaan niitä, ehkä niitä mun litroja, koska niin. mä en kyllä usko. Että, vaikka mulla on kyllä se, että, että mä en talvella syö jäätelöä, mutta sitten kesällä kun on lämmintä, niin sit sitä on saatava melkein joka päivä. Mm. Okay. Niin tavallaan M joo. se menee, että kyllä mä sit, mutta en mä kyllä usko, että mut en, mä... Mäkin niin. voi niinku joka päivä, mutta en mä isoja niin. määriä. Mä, mä tiedän. syödä isoja määriä, mutta nyt mä oon pikkasen yrittänyt. Syötteetkö sitä, että suoraan siitä purkista lusikaan? Joo voimaa, mutta ei, kyllä nykyään mä yritän vähän rajoittaa, koska mm. ei se linjo No jatkin valmistamisesta pikkasen, siis 55-64 prosenttia jäätelöstä on itse asiassa vettä. Ja sitten siihen lisätään teollisessa valmistuksessa rasvaa, makeutus- ja makuaineita, ja sitten jos sitä tehdään kotona, niin yleensä laitetaan kananmunaa, että se pitää sen sulaessaankin sit pikkasen erilaisenaan sen koostumuksen, ei tule ihan vetiseksi. Tai sitten teollisessa valmistuksessa laitetaan sakeutusaineita. Ja sitten no sit on näitä kaikki eri... Äh, niinku lajeja. On kermajäätelöä, maitojäätelöä, kasvirasvajäätelöä, tofujäätelöä, nyt on tullut niinku vegaanijäätelöt. Ja mä katsoin, että mitkä on tosi tunnettuja annoksia. Niin totta kai Banana Split, Tutti Frutti ja Beach Melba. Mä en ollut koskaan kuullut tästä Beach Melbasta. Ja siinä on taustalla tällainen australialainen oopperalaulaja. Nyt muistetaan, että australialaiset olivat myös niitä ahkerin jääteläisyöjä ja toiseksi ahkerimpia maailmassa. Ja tämä Melba äh, piti tällaisia hienoja juhlia, joissa hän aina sen, niiden juhlien lopuksi tarjosi jätskiannoksen, jossa oli vaniljajätskiä, persikan puolikkaita, hedelmäkastiketta, kermavaahtoa ja Ja Siitä se tuli tämä beach melba. Joo. Ja se on edelleen yksi suosituimmista. Siis kyllähän nykyään... Niinku Sis siis se valikoima on niin, niin valtava että mm. et mä muistan niin nuoruudesta net oli se just se joku tigerjäätri vai Joo, se, se sanoi Mansiktu. Ei, e, se ah, oli joo. trio. E, kun trio se. Joo. Ja sitten oli se tiikeri joo. ja sitten oli niinku jättistutti. Ja, ja, ja siinä se sitten oli. Ei, ei ollut magnumeita. Siis mm. Marjanne jäätelökki ja mm. domino jäätelökki. Pätkis, Pätkisi jäätelöä. Onko se <laughs> jäätelö? Joo. Mutta se on jännä, jännä, miten tavallaan nykyään esimerkiksi aina keväisin lehdet pursuvat tai se täällä on niinku kesän uutuusjäätelöt ja niitä on niinku kaksi aukeamallista. Siellä on mm. koululaiset. Testaan ja ne on ihan sokerihumalassa. Mä oon yksi niistä, joka aina testaa. Mutta musta on niinku ollut kiva huomata, että et jätskistä on tullut just niinku näiden ehkä pienten tuottajien myötä niin taas semmoinen pikkasen trendikäämpi. Että jos se tuntuu, että jätski ei ollut, niin jos sä sanot, että jätski niin se on pikkasen tyylisaamu, mutta nyt sä voit ostaa sitä vähän erikoisen pakia. Kijätelö oli aika pitkä, tai maineet maine, että se on, vähän niinku, se on tosi keinotekoista ja se on epäterveellistä mm, ja se on, mm. ja nyt ehkä tavallaan on palattu siihen, että tehdään niistä oikeista oikeasta raaka-aineesta, niin saa olla reilusti kermaa ja se on, se on mm. okay, edelleen epäterveellistä, jos sitä paljon syö, mutta tavallaan menee samaan kastiin kuin moni muu ruoka, että et tavallaan kohtuudella, mutta sitten taas laadukkaampaa. Niin mun on mielestä nähtä... ehkä myös sekin, että tuossa just joku reilu kymmenen vuotta sitten, kun yhtäkkiä jokaisessa amerikkalaisessa elokuvassa, kuinka ku, kuvataan, että ihminen on Rakkauden murtama. Se on aina siellä, purkista syö sitä purkista. Sitä mm, sitä jäätelöä. Et Se oli niinku jokaisessa. Bridget Jones. Bridget Jones oli kyllä varmaan jäätelön ku <laughs> <laughs> kulutuksen edistäjä. <Ja laughs> et sieltä lähtien, nyt päästiin uudestaan niinku jäätelön fani fanitukseen ja jäätelö oli taas pop. Ja mm. Nyt on lähetty hivistelee sielläkin. Ja, mm. ja ja Pikkusen vielä, kaikke... haluaisin tästä hivistelystä puhuakin. Nimittäin uh, nyt on Suomessakin tullut tosi suosituksesta tällainen, että tehdään hedelmistä marjoista yrteistä jätskiä, johon ei käytetä kermaa, Eli nämä ovat Ja tässä on taustalla se, että Virpi Mikkonen ja Tuuli ja Talvio, Virpi Mikkonen, olen puhunut aikaisemminkin, koska hän kirjoitti tämän raaka raakaherkkukirjan, mistä mä silloin sulle natsko puhuin, mä en tiedä muistattekaan enää. mutta en. äh, niin He ovat kehittänyt tällaisen Nice Cream tai N Ice Cream konseptin, kirjan. joka Siinä on siis 8, yli 80 ohjetta, joilla voi valmistaa niin tällaisia esimerkiksi just Ben and Jerry's jätskien niin näitä klassikkomakuja tai, tai vaikkapa sit lakritsäjäätelöä niin tälleen terveellisellä ja ei-keinotekoisella tavalla. Eli niistä käytetään luonnonmukaisia aineksia. Ei ole maitoa, ei ole sokeria eikä gluteenia. Eli niin on Aika monelle ihmiselle monen ruokavali on sopiva, mutta kuitenkin niin kun, herkullinen. Mä, mä oon testannut nyt muutamaa näistä ohjeista. Ja sen myötä voinkin suositella, että kannattaa tutustua tähän Nice Cream-ilmiölle. No mikä sulla? Onko se joku semmoinen joku tärppi meille sieltä? No siis joo, <laughs> niin kaikkein yksinkertaisimmillaan se on vain pakastettua ja mm. mikä survotaan. Mm. Mutta sit mä oon vähän tuunannut sitä. Mä oon kokeillut pelkkää sitä jäädytettyä banania ja sitten laittanut sinne pikkasen ö, kookosmaitoa. Mutta hmm. sitten voi laittaa, ehkä jos on tosi hyvä blenderi, niin jättää sen kookosmaidon pois ja laittaa vaikkapa pakastettuja mustikoita ja minttua ja sitten blenda Niin siitä tulee itse asiassa aika raikas. Mä tein kerran Ainolle. Mä tiedän, että Aino, Mä en tiedä, oliko se, sä et ollut niin innoissa ehkä kuin minä tästä keksinnöstä. Se oli ihan ok, mutta ei, ei se mun mielestä ihan jäätelö no Ei siis joo, se oli kyllä se Mä juuri mä ensin että et sitten kun mä haluan jäätelöä, hmm. hmm. Niin haluan jäätelöä, mutta mulla ei se kermaisuus ja sellainen, niin se se että... kyllä mä voin totakin syödä, mutta kun mä haluan jäätelöä, niin mä en mm. Niin mä ymmärrän tuon, tota. mutta jotenkin mä uskon, että mä en tota kirjaa siis sen enempää, mä mm. oon nyt pari ohjetta mm. sieltä. Mutta että jos sinne laittaisi joukkoon vaikka kokoskermaa tai jotain, niin siihen tulisi se sellainen kermaisuus. Totta kai jos, no, jos mä laitan ruokaa, niin kyllä mä käytän sit niinku, kermaa. Mä en, niinku, mä en ymmärrä sitä niinku keinotekoisia kermoja. Sitten sä loppujen lopuksi käytät sitä varmaan niinku suhteessa paljon enemmän kuin sä käyttäisit oikeita kermaa, jotta sä Joo. saat siihen sen kermaisuuden. Samaa se on... Sit niinku, et musta sitä jäätelyä ei tarvitse syödä paljon, mutta mä haluan, että Joo, se mä ymmärrän kyllä, mitä sä tarkoitat. Ja, ja tota, luulen, että hän vaikuttaa paljon vegaaniin trendi, joka on nyt vallalla, että tästäkin on tullut niin kova juttu, mutta ehkä se auttaa mua vähän pysymään niissä linjoissa, kun mä sitä jatkia syön niin paljon, niin jos mä nyt sitten syön sitä pa pakastettua banaania, mieluummin, kun, kun sit sitä kermajätskii, niin ehkä se mm. vähän auttaa. Tähän loppuun mun ehdoton jätski lempari, eli Maartin öö, jäätelökesä. sukka sen kasteli aika jälleen kerran lähenen loppua. Mutta nyt on loppuhöpinät. Mm -hmm. aika. Ä, kiitos tosi hyvästä lähetyksestä. Mä oon ollut tänään aika paljon äänessä. Miia on tänään sydäntä on olevat aiheet kyllä. jäätelöä joo. ja jalkapalloa. Joista aion seuraavan kuukauden nauttia. Yhdessä ja erikseen. Kyllä, kyllä mä luulen, että nyt ollaan päästy kesässä siihen saakka pisteeseen, että mä joo. pystyn syömään jäätelöä ja mä mielelläni syön jäätelöä kun kuin mä katson jalkapalloa. No. Eli mä keskityn jäätelöön ja sitten mä voin, te voitte mua pitää niinku. Joo, me pidetään sit kartalla siis missä mennään, jotta mä voin sit sulavasti jossain kokkareilla lainata teidän. Joo, ensi viikolla. Hyvää mun puolesta ja ensi viikolla uudet <lain> joo, aiheet. Totta. Ja tietääkö tähän loppuun mä tos pari viikkoa sitten soitin Sini Sapotagea ja Natsku vähän se, mutta nyt Siinähän biisissä itse asiassa minua kiinnosti tämä Alma, joka aikanaan Idols-kisassa pääsi aika pitkälle. No hän no, on nyt julkaissut ensimmäisen no en oman sen tulee Ei tuu enää <tum> <tum> Aihoittaa sinisä olisi vähän samanlaisia fiiliksiä kuin Mikael Gabrielmussa. Voi <tum> olla. No joo, soitetaan tähän loppuun Alman uusi biisi, jonka nimi on Karma. Ja tämän myötä erittäin hyvää sunnuntai kaikille. You play reckless with my heart, heart, heart, and I don't wanna say goodbye. Uh. So I'm gonna let you go. You're still gonna pay for that for every night. comma you better run run run yeah, it's coming your way I bring the karma, you better run run yeah